Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Poster der ser vi på samfundsmæssige brydninger, og vi diskuterer... Altså Jesper, vi elsker at diskutere ting, som, som gør, at vi på en eller anden måde kan se frem i tiden. Mm. Ikke? Og vi bruger data det, til det her. Ja. Og det er jo en lidt særlig udsendelse i dag, fordi... Ja, det må man sige. Vi har lidt måtte ændre vores fokus fra at være meget fokuseret på den parlamentariske danske situation, til måske at tage højde for alt det, der sker ud i verden. Ja, det synes som jeg ligesom, vi, det, det der var behov for. Ja. Så på den måde, så er det sådan, at vi kaster os lidt ud i noget nyt-agtigt, har vi følelsen af, ikke? Jo, der altså, det der er, der, der er jo ikke nogen hemmelighed, at vi skal diskutere lidt af afledte effekter af, af situationen i Ukraine, som jo, bliver vi nødt til at sige, udvikler sig fra dag til dag. Så derfor har vi også ligesom gjort det, at vi har sagt, men hvordan kan vi ligesom her i programmet lave sådan en... Jeg vil lige være at sige det is perspektiv, altså situationen lige præcis nu i dag, som vi optager, hvordan er det, og hvad for en indflydelse har det, sådan som vi ser det på nogle danske forhold? Fordi det er jo grundlæggende det, vi beskæftiger os med. Og så vil vi prøve i anden del af programmet ligesom at brede perspektivet lidt ud, og så sige, gå fra as-is måske til to-be, og så sige det, der er sket rundt omkring os. Hvad er det for nogle tråde, det trækker på lidt længere sigt, både kort og langt, og så prøve at perspektivere det? Det bliver super godt. Jesper, vi politiske nørder, skal vi nørde Det synes jeg. Nå, Jesper Claus Larsen, vi er i studiet igen sammen her. Æ, vi skulle have været det jo faktisk, sådan vi kunne udkomme den første. Det er jo sådan ja. vores, vores ø, aftale her, vores musketærede over for hinanden. Og så brød vi den. Og jeg så, at producer Thomas jo skrev ud, at det var fordi vi var travle og alle de der forskellige mm. ting og sådan noget. Ikke? Det er jo faktisk bare ikke rigtigt. Nej. Det er ikke helt rigtigt. Jo, Nej. vi har travlt alle de der ting. Ja. Men rent faktisk, så stod vi der og havde planlagt et andet program. Mm. Og den 24. februar dagen efter min fødselsdag så, så bomber Putin i mm. Ukraine, og vi sad tilbage og tænkte, det program, vi havde planlagt, det virkede pludselig et tonedøv, at smide ind i debatten. Ja, det var det, en, jo jo, men der altså, må man jo også sige, der, vi, vi opererer jo også i en eller anden form for kontekst. Ja, så det, jo. Det, var, det var simpelthen for mærkeligt, så vi gik i tænkeboks og tænkte, det kan vi simpelthen ikke. Vi har også påvirket, det kan vi simpelthen ikke. Øh, kastes ud i en diskussion. Vi må lige finde ud af, hvad vi gør, mm. fordi vi har, jo ikke sådan, vi har jo ikke tradition for at beskæftige os med sikkerhedspolitik og udenrigspolitik på den måde, men vi har jo til gengæld lang tradition for at beskæftige os med vælgerne. Det det. Og derfor så begyndte vi at arbejde på, at hvordan vi kan sammensætte et program, som faktisk giver en indsigt i, hvordan at folkestrømningerne er, når sådan nogle episoder opstår her. Og det er sådan jo så det, vi skal snakke om lidt i dag. Ja, præcis. Det kaster vi os ud i lige om lidt. Lad mig lige starte med at sige, i, nu er jeg lige gået tilbage mm. i de øh, issue-rangeringer, øh, der har været gennem tiden. Det vil sige, altså, hvor rangerer forskellige emner henne på ja. forskellige tidspunkter. Ja. Forsvar ligger notorisk bare i bunden. Det gør det. altså det så lang tid, som vi kan huske. Og, den, også i den kolde krig. Ja, ja. Der ja, er ja. i Danmark, der går vi i forsvar. Nej, men nej, nej. Det har jo altid været... Altså, i, i en moderne dansk historie, politisk historie har det jo været sådan en inferiørt emne, nærmest. Da, altså, for Danmark... stor ret, det har det. Ja. Altså, der, virkelig, der har virkelig været forsvarsforhandlinger og forsvarsforlig ja. og så videre, som så jo lige har taget lidt overskrifter, mens det ja. har stået på, men ellers har det jo faktisk været sådan forsvindende lidt, man har været optaget af det. Men man har man er, altså er ikke kunnet rykke emner på det her, og det har i den grad været sådan ud for en eller anden form for vise om, at hvad der er ud af at tabe, skal altså at vinde. Så mm -hmm. ligesom det, det, man vinder vælger på i Danmark, det har været, det har været velfærd og indrødspolitiske emner og meget, meget lidt forsvar. Og så står vi pludselig i en situation nu her, hvor at... Det hele kan have ændret sig markant, mm. Mm. og det, det kommer vi til at, at, at dykke dyk lidt ned i. I hvert fald kan vi se, nu, nu så jeg lige på nogle tal fra Finland og, og Sverige, at der begynder en folkelig opinion pludselig at sig i retning af, at man sådan set gerne vil imod NATO. Så vi kan mm. se, der begynder at være nogle nogle konsekvenser ja. i forhold til den offentlige, offentlige opinion. Og ja, Ja, nogle klare opbrud, ikke? Og, og eller sted, så tror jeg, det er vel rimeligt at sige, at der er nok øh, også i dansk politik og, og sådan den måde, vi ligesom er nødt til at gå til det på, kommer vi også tilbage på, til senere. Men altså, at der er et før og efter 24. februar, ja, som er meget forskelligt. Præcis, præcis. Jesper skal vi. Altså, det, det er jo meget, meget vigtigt at have en offentlig opinion bag sig, mm -hmm. når man kaster sig ud i. En handling, som omhandler danske soldaters engagement i udlandet eller den slags. Og man har jo forsøgt fra politisk side også at markere det ved ligesom at skabe en opbakning blandt andet eller en forståelse for nogle ting. Blandt andet har vi fået den her veterandag eller flagdag den 5. september ikke, i 2009 og mm -hmm. frem efter, hvor vi sådan set også hylder vores soldater, som har været ude på internationale missioner. Ja. Så, så man har jo arbejdet på at skabe en eller anden opbakning i, i samfundet, men jeg synes, skal vi prøve at glide lidt over, fordi vi har jo faktisk trukket nogle tal, mm. øhm, som, som du har været inde og kigge nærmere på. Jeg tænker, om vi ikke skal, skal prøve at kaste os ud i og få tolket lidt på, hvad nogle af de her tal er, fordi de går jo sådan rimelig godt på danskernes holdning til vores internationale arrangement, både mm. i forhold til EU, men også NATO og andre mm. ting. Kan du fortælle lidt om, hvad du har kigget på det her? Jamen, vi gjorde det, da vi, da vi ligesom skulle det om. Så tænkte vi, at det, der måske kunne være interessant for lytterne, bare også, også for os selv, for tilskyld, det var jo egentlig at sige, jamen, nu havde vi jo chancen og muligheden for at gå ind og lave en, en, en måling direkte ned i, hvordan er situationen lige nu her. Øh, også for at se, øh, om vi kunne tage nogle af de tal, øh, som jeg sådan har arbejdet rigtig meget med tilbage i tid, og ligesom føre op to date, og sådan, så vi også har en tids, et tidsperspektiv på det. Og det, det har vi jo rent faktisk formået med, med et spørgsmål omkring, øh, om man alt i alt er tilhænger eller modstander af Danmarks medlemskab af EU, og øh, det samme i forhold til, om man er tilhænger eller modstander af Danmarks medlemskab af NATO. Ja, også fordi, man kan sige, det er jo ligesom de to sådan internationale institutioner, øh, organisationer, som, som vi meget beror på øh, i Danmark, som værende, hvad skal man sige, værende part øh, i den håndtering af konflikten og det sikkerhedspolitiske billede, som vi står i nu og her. Det er jo simpelthen grundpillen i vores ja. internationale engagement, ja. ikke? og der synes vi bare, det kunne være interessant at så sige, altså er der sket et eller andet med opbakningen til EU? Mm. Og der har vi været ude og lave en måling øh, ind over den sidste uges tid. De sidste interview er lige blevet færdig her øh, til, øh, til formiddag. Og det, som vi kan se, det er, at den nuværende situation... Og nu, nu taler vi jo virkelig med udgangspunkt i, at vi siger den nuværende situation. Og det viser jo måske også meget, hvor, hvor meget sådan nogle begivenheder egentlig kan ændre, når de er, hvad skal man sige, markante nok, øh, ja. og når de har troet dybt ned i, sådan, i vælgerbefolkningen. Fordi i dag, der er det sådan, at 82% af danskerne svarer inden for den seneste uge, at de er tilhængere af Danmarks medlemskab af EU. Det har aldrig nogensinde været højere. Nej, jeg skulle til at sige, det er jo et sted. Og det er stedet, øh, fra 68%, til sidste gang jeg målte det tilbage i 2018, til 82% i dag. Ja. Og hvad skal man sige, tilsvarende er andelen af modstandere, fordi jamen, jeg måler det i sådan et, øh, et 100%-scenarie, det vil sige, jeg har ikke hverken, hverken eller, eller ved ikke, sådan, jeg måler direkte rent på, at man tilhænger, eller man modstander. Mm. Sådan så det bliver så tæt på det valg, som du foretager, når du står nede i en, i en given stemmeboks, hvis du skulle stemme om, om, om vi skulle være med eller ej. Så alt det her sådan med at tage en folkeafstemning, som, som man tidligere hørte fx Dansk Folkeparti mm. sige om, om hvorvidt vi skal være, Medlem af EU på sigt, mm. eller ej, altså tage en, en dansext, eller, mm. dan, dan dan, eller hvad? exit eller hvad? er det sådan noget? Ja, det er Brexit. Ja, Sorry, dan ja. dan ja. øh, det, det giver faktisk ikke mening. Nej, nej, nej ikke. ikke. Det. Nej, nej. Og der og, er bred konsensus i Danmark efterhånden, eller det er der jo så nu, om at man vil gerne have et medlemskab af EU. Ja, nysgerrig. Mm. De 18 procent, som mm. så ikke siger, at de vil være medlem af mm. EU. Hvad er det så? Hvad er der karakteristika ved dem? Jamen, altså det er meget interessant, hvis man går ind og kigger på det, fordi at den største modstanderandel, den finder vi faktisk i, i aldersgruppen 50-64 år. Ja. Øh, og vi finder det meget blandt øh, vælgere på Sjælland og i særdeleshed øh, vælgere i Nordjylland. Og så kan man så sige, så er der naturligvis, altså, jeg vil lige være sige naturligvis, men altså, der er også en, en, en, en klar uddannelsesmæssig ja, perspektiv, ja. jeg på den måde, jo længere uddannelse du har, jo, jo mere tilhængere er man ja. af EU's medlemskab. Det, det følger sådan set uh, historikken i det. Og så skal man så sige, at det, der er så interessant, og det, det siger jo lidt sig selv, når vi, har, altså når vi i dag alligevel har 82 procent, og indenfor, kan man ja. sige, det var også den der bevægelse, der er sket, fra 68 procent, som jo også er et holdt tal tilbage i 2018. Så det godt, at hvis vi går endnu længere tilbage, så var vi tilbage i 2014, der var der mere svung i det her med, der havde vi en, en, en modstanderandel på 42 procent kontra 58 procent. Mm tilhængere. Så det er, måske, det, det er der, hvor vi måske har været tættest på en eller anden form for, for Even Steven. Øh, men hvis man går ned og kigger på vælger, vælgerperspektivet, altså hvor vil man stemme hen, så, så giver det sig selv det der med, med 82 procent, så har de fleste partier altså forholdsvis mange øh, tilhængere. Der er jo også nogle, øh, altså de radikale, det er nærmest alle sammen, øh, der er tilhængere af... Der ligger lige af, en skal holde ved, begge et eller andet og skal, sted. Og det, det er jo også, fordi men det er spurgt på den her meget kategoriske <laughs> fasong, at, ja. at, at Det er enten et, et, et ja eller nej. Men hvis vi kigger på ny borgerlige, så siger den 43% tilhængere, 57% modstandere. Okay. Det vil jeg have våget hvis vi har spurgt for 14 dage siden, eller tre okay. uger siden, så er det nok set en lille, noget anderledes ja. ja, ud, så når så vi snakker er flere borgerlige modstandere. Ikke? Og hvis vi kigger på Dansk Folkeparti, så er det 45 tilhængere, 55 modstandere. Ja. Så der er stadig en modstand, ja. men langt mere sådan balanceret i forhold til, ja. der er faktisk både over. Og. og man kan sige, det skaber jo nogle dynamikker for nogle af de her partier? Det gør det. Så lad mig lige prøve, fordi så her er den sjove. Vi har jo så et parti, som er et parlamentarisk grundlag for øh, den nuværende regering, øh, Enhedslisten, og de har jo en stærk sådan øh, i virkeligheden humanistisk tilgang til rigtig, rigtig mange ting i, i det internationale perspektiv, men har jo også en tradition for faktisk altid at være modstander eller meget, meget, meget, meget, meget kritisk over for internationale institutioner, måske lige bortset fra FN, mm. som er lidt mere vægt i sin beslutningskompetencer, mm. men Både over for NATO og over for EU. Hvor ligger enhedslæstens vælgere i forhold til medlemskabet af EU? 80 procent for, 20 er imod. Så det er et parti, du umiddelbart vil vurdere, ikke er i synk? Med sin ja, man kan, sige, jo, jo, altså, man kan sige... På det, det spørgsmål. Jo også, ja, fordi ellers kan man sige, at man skal også, man skal også tage det og, det, og jeg synes egentlig... Altså, et, er jo, et er jo de faktiske omstændigheder, hvad det er for en situation, man er i, hvordan, hvordan de forskellige partier er nødt til ligesom, at forholde sig til, hvad er det er for nogle strømninger, der er. Men der er jo også noget vanvittigt interessant, sådan rent metodisk det her. Og det er også derfor, det er så vigtigt for os at sige, at det her er et knivskabt øjebliksbillede på, hvordan det ser ud lige præcis i dag. 14 dage ja. i konflikt. i Ukraine. Må, må, må jeg udfordre lidt? Mm. Jeg er enig grundlæggende selvfølgelig. Det, ja. kan, det kan virkelig ændre sig øh, dag til dag, hvad jeg vil sige. Men, men der er jo helt grundlæggende historisk, er der, der, der er jo sket en omkalfatring mm. i forhold til måden, vi ser på EU på. Altså, du og jeg i vores ungdom voksede op, Jesper, med, at kritikken og modstanden og skepsisen overfor EU, den lå til venstre for midten. Ja. Du havde junivevægelsen, øh, EU-modstandsbevægelser øh, og alt muligt andet, det, det, og det decentrerede sig omkring parti til venstre for midten, ikke? Partierne til højre for midten var generelt mere positiv, eller mm. vælgerne var mere positive i hvert fald derovre. Det, der er sket, det er jo lige pludselig, at den kritik og modstand, som man har for vælgerne, den er rykket fra venstrefløjen og over til højrefløjen. Mm. Så det er pludselig vælgere til højre for midten, og gerne ved yderpunkterne altså længst til højre for midten, der i dag er kritiske over for EU, hvor er vælgerne til venstre for midten, og dem, der er helt ude på venstrefløjen, jo i høj grad er meget mere positive mm. over for EU. Mm. Og derfor er det virkelig svært for de her sådan, partier, der er til venstre for midten grundlæggende, grundlæggende at være modstander over for EU, for det er deres vælger er slet ikke med på den rejse. Og det vi jo kunnet se ved, EU, ved, ved enhedslistens mm. vælgere og også tidligere. Jeg kan huske, at vi havde et EU-program, jeg tror det er faktisk det her halvandet år siden, hvor vi også tog temperaturen på enhedslistens vælgere og kunne ja. se, at de faktisk grundlæggende var meget positive over for EU, men partiet i enhedslisten er meget kritiske. Nå, men det kan man jo også sige, hvis du, hvis du ligesom ser bort fra den der sådan, øh, markedsøkonomiske øh, dimension af EU, ja, så, så, så er billedet på EU vel nu for langt de fleste et, et spørgsmål omkring, at det, det er også... Altså det er også et, en institution og en organisering, der ligesom understøtter vores demokrati og, og, og frie muligheder osv. Og, ja. og det er jo i opposition til et, et totalitært regime. Så ja. på den måde, der bliver det jo også det, det bliver sat sådan lidt på spidsen og stillet i perspektiv. Ikke? Jo, jo. Ja. Og det er jo vanvittigt interessant, fordi, altså, det der. Jo, pointen er vel her også, altså, det bliver jo vanvittigt interessant at se, at det her noget, der sætter sig i danskerne. Altså ja. har vi rent faktisk nu at gøre med en situation, hvor man ligesom har fået bevist, hvor, hvor, hvor vigtigt og interessant det er for mm. os at være medlem af EU. Så det er ikke det, ja. vi kommer til at diskutere. Ja. Så kan vi altid diskutere, hvor meget der skal være ja. landbrugsstøtte og sådan noget. Men det der med ind eller ud, altså, det er ikke nogen diskussion, med. Det, det bliver vanvittig interessant at følge. Der er andre elementer, vi kommer til at diskutere. Det vender jeg ja, tilbage til lige om lidt. Ja, <laughs> Godt. Ja. Jesper, fordi, ja nej, du, jeg, jeg, nej, nej, vi er okay, klar. Okay, godt. NATO. NATO medlemskabet. Yes. Det kan man da ikke være uenig i, hvad Eller hvad? Nej, der er danskerne fuldstændig enige med dig. Det kan man ikke. Der 96% siger i dag, at de tilhængere af Danmarks medlemskab og NATO. 4% er må. Det er jo. Du kan jo ikke komme tættere på en konsensus, så er der jo ikke noget uenighed. Nej, nej. Det er jo også, altså, det er jo alt rationelt tænkning tilsiger, at der burde være en større gruppe på en eller anden måde, som, som var skævt i forhold til det her spørgsmål. Hele 96% er for NATO. Ja, wow. Ja. Og man kan sige, at det eneste altså de eneste steder, hvor vi sådan øh, rent vælgermæssigt kan finde noget, der sådan ligner en eller anden form for, for, for anderledes perspektiv på det her, det er, det er Dansk Folkeparti, der har vi 86 procent, som er tilhængere, og 15 procent, der er modstandere. I Dansk Folkeparti? Ja. Og så har vi, så har vi enhedslisten, apropos, som vi var inde på før. Ja, der er 91 ja. procent for, og 9 procent er imod. Så det, altså, ja, apropos din... din, den, øh, din... den lader vi hænge der. Holdt Nå, jo, jo, men altså. Men det er, jo, det er jo interessant, fordi man kan sige, det her, det her er jo virkelig et spørgsmål omkring, at, at partierne er nødt til at, at sætte sig ned og så sige, jamen, hvordan, kan vi, altså, hvordan skal vi forstå den her situation? Ja. Hvordan, skal vi, hvordan skal vi agere og håndtere, naturligvis lige der, hvor de er i dag? Men der er jo også et eller andet med, der hedder, jamen, kan, man, altså, kan man for eksempel fra eneslisten side, kan man rent faktisk finde en balance, hvor man, man, man omfavner EU, man omfavner NATO, man rent faktisk stadigvæk kan formå, inden for din, den, de omfavnelser, mm. de rammer, stadigvæk at have sine grundværdier og grundholdninger. Det er jo lidt, altså det er jo, man bliver vanvittigt interessant at se. Det, det, er jo en, det er jo en meget interessant rejse, fordi man kan sige, det er jo ikke, fordi det går dårligt for De var jo rigeligt opbakken for tiden, det kan man sige, ved det sidste kommunalvalg, ja. så det fungerer jo meget godt, men det er selvfølgelig interessant, når man er så langt fra ens vælgere i sådan nogle spørgsmål, så kan det jo betyde noget, hvis de spørgsmål så pludselig begynder at være vigtige for vælgerne. Ikke? Ja, præcis. Altså, Så kan det ikke ved hele fundamentet. Præcis. Og så synes du, jeg, det altså, jeg synes jo virkelig det er interessant at se hvad situationer kan gøre. Yeah. Og man kan sige, jeg, jeg tror, at nu, nu er NATO ikke noget, som jeg sådan har kunnet finde øh, sammenlignelige tal øh, på tilbage i tid. Jeg tror egentlig grundlæggende, at man har haft en optik omkring NATO. Det var sådan, at det bare noget, man var øh, altså medlem af. Yeah. Øh, men jeg tænker bare, at der må ligesom være sket et eller andet skifte også, ligesom det, det, vi så på EU. Altså, forstår du mig ret, hvis vi har målt på NATO for to år siden, så er det måske 70-30 eller et eller andet. Men det er også svært, fordi altså, nu skal man passe på med at gælde, lige præcis ja, ja. i vores program, ikke? Ja. men jeg tillader mig alligevel lige at komme med noget. NATO er, virker på mig som om for mange danskere er måske et spørgsmål om, skal amerikanerne komme og redde os ja, <laughs> altså, det ikke, ja. altså, det er ikke nogen omkostninger andet end nogen vil komme og hjælpe sin storebror. Så sidder jeg sammen med en svensk kollega her den anden dag og snakker, og der, der foregår bare diskussioner ved, ved køkkenbordet hjemme hos ham. Ikke? Er man, skal, man, skal Sverige gå i retning af NATO? Skal det forblive neutralt og den slags? Og lige pludselig er der en masse værdier inden omkring Sveriges selvforståelse selv. Og, jeg, og det var enormt fascinerende at høre på, for jeg kunne slet ikke genkende de der diskussioner. For os, var det er sådan, det er jo ikke en diskussion i Danmark overhovedet. Altså, vi kan slet ikke, det er meget svært at diskutere Nej. NATO. Nok egentlig også med en, der er modstander, for den, den lukker ret hurtigt i. Eller sådan, du kan ikke, det er svært at finde mange argumenter andet end, nå ja, sådan er det lidt. Desværre hold en samtale i gang i hvert fald, hvor i Sverige kunne jeg høre, ligesom, at der var mange perspektiver på det. Der var enormt mange diskussionsemner og øh, øh, nuancer i den der sådan, diskussion, hvor jeg tænkte, hold der ferie. Det er godt nok forskel på os som ellers mm. øh, at vi kan se så forskelligt på det der. Ikke? Jo, jo, så, så, det, kan så, sige, så, kan så, så kan du så problematisere NATO, og det kommer vi til i, i anden del af programmet. Altså, så kan du problematisere det i forhold til, hvad det koster. ja. Men lad os vente den, ja, den, den til ikke? Jesper, så øh, har vi en række partier, der er gået sammen her med statsminister, under statsministerens... Øh, hvad hedder. det Hun er for bedre hun er ord. For <laughs> hun er borgen, tak. <laughs> øh, og man er blevet enige om nu, at man skal gøre noget ved for forsvarspolitikken. Og en af de ting, man lægger op til, det er, at danskerne skal stemme om at fjerne øh, forsvarsforbeholdet. Og det skal vi øh, den 1. juni. Ja, godt. Derfor er det jo også enormt interessant at se på, hvad danskerne øh, synes om det. Og nu så jeg, at øh, Megafon i går faktisk havde lavet en undersøgelse. Jeg mener, ja, det må have været i går, de lavede den. det øh, er det var en over weekenden? Ja, og de, de fandt jo frem til... Øh, det, og det er jo klart, det er jo interessant. Skal forsvarsforbeholdet afskraft og lege? Nu er der jo pludselig opstået sådan en, en indrigspolitisk diskussion til ja. eller sådan et eller andet. Men og pludselig har, har Ukrainesituationen mm. jo skabt et eller andet, som kan være en ny kløft i, i ja. blandt vælgerne, Og partierne og sådan noget der. Og der har mikrofonen så valgt at trække nogle tal på det og kommer frem til, at 49% af de adspurgte erklærer sig helt enige eller delvist enige i udsagnet. Danmark bør droppe forsvarsforbeholdet og være med i en fælles EU her. Mm -hmm. Kun 27% 20 erklærer sig uenige heri. Mm -hmm. Jesper, er det det samme tal, du har fundet? Nej. Det vidste jeg jo slet ikke. Det er det ikke. <laughs> altså, det er jo meget interessant. Ja, men der er også, og det er jo nu er det jo faktisk. Nu... Skal vi lige tage en metodediskussion? Ganske, ja, nu bliver det interessant. Ganske kort, ja. men du kan sige, altså, vi kan få en måling jeg har lavet på det som man kalder en Likert-skala. Det vil så sige en skala fra 1 til 5, hvor man kan svare fra helt uenig over uenig til hverken eller til enig til øh, helt enig. Og man kan sige, det, det, det sådan kan man jo godt se på det. Øh, min optik omkring det her med forbehold, øh, også fordi nu har jeg, nu har jeg jo sådan, øh, det, det har vælgerne nok dukket London på. Jeg har, jeg har lavet forholdsvis mange målinger om, om, om alle danske forbehold igennem tiden. Og mit perspektiv på det har altid været, at vi bliver nødt til at lave en situation for dem, som svarer på de her spørgsmål, der er så tæt på det, som man egentlig øh, skal, altså oplever, når man står og rent faktisk skal tage stilling til en Og du står nede i stemmeboksen. Ja, skal stemme, og, og der kan man så sige, der er der jo ikke nogen graduering af, om du er helt enig eller enig i, at forbeholdet skal afskaffes. Der krydser du enten, at det skal ja, afskaffes, nej. eller, oh, ja præcis, højst sandsynligt ja nej, ikke ja. Så jeg har haft tradition for at måle det på den måde. Forstået mm -hmm. på den måde. Jeg har egentlig målt det som et ja nej, som et bevares eller afskaffes. Og når jeg gør det, og nu skal vi jo så sige, det er jo tal, der så er taget ind over den sidste uge, fordi vi havde lidt på, et, et, et, altså, vi havde lidt på fornemmelsen af det der med forsvarsforbeholdet ville være, blive, blive interessant. Under så, jeg, så får jeg det resultat, der hedder, der er 58% af danskerne, som vil bevare forbeholdet. Der er 42% af danskerne, der vil afskaffe forbeholdet. Så er der statistisk usikkerhed og alt muligt, men jo et betydeligt anderledes resultat end det, som man umiddelbart ser hos MikaFOR. Præcis. 16%-poinge kunne jeg lige regne mig frem ja. til her. Det er jo alligevel noget, man skal indhente, ja. når man sidder der i regeringskontorerne og skal til at køre en kampagne ud over de næste øh, par måneder, som gør, at man kan et ja i, i, i den, ikke? Præcis. var altså, jo, er jo, jo og, og, så, og så... Nej, dels det. Og det synes jeg lige, vi skal komme tilbage til. Men det, som jeg, der også er interessant, det er, at jeg har tal, der er målt på præcis samme måde, med fuldstændig samme metode, fuldstændig samme svar, tilbage fra starten fra oktober 2007, og så ind til i dag. Mm. Og hvis man går ned og kigger på... 2007-2008 tager historien op, så har vi rent faktisk en situation, hvor der er et betydeligt flertal af danskerne, der rent faktisk gerne vil afskaffe forsvarsforbeholdet fra 2007 frem til øh, 2011, og så, mm. så knækker den simpelthen. Mm. Sådan så den en i 12, 13, de sidste, de sidste hvad siger, tal, jeg har, det er fra 2018, der har vi rent faktisk flere vælger, et flertal af vælgerne, som vi bevarer. Og det er jo det, som vi også taler ind i her. Det er ikke et spørgsmål omkring, at, at vi lige pludselig har øh, en, en stor andel, der enten vil afskaffe eller bevare. Vi har rent faktisk haft en historik, hvor vi de seneste cirka ja, lige frem 10 år rent faktisk har haft et flertal af danskere som gerne vil bevare forbeholdet. Så derfor er det ja. ikke, der er ikke nogen walk in the det er, fordi, her. det er jo interessant, man er enormt positivt over for, for EU, ja. øh, man er enormt positivt over for NATO. Umiddelbart så, så vil jeg udlede et eller andet sted, at man deponerer sådan set sine sin forsvarstanker over NATO og tænker, at vi skal have amerikanerne tæt på, og vi skal helst ikke være forvirrende omkring det der, så hellere USA i baghaven end EU. og Det må, altså det må være umiddelbart overset til, at Nu skal vi jo passe på med ikke at, at, at analysere det alt for, for, for bredt, men, men jeg tror, du har ret i det der med, tror for rigtig mange danskere, der har det spørgsmål omkring, at NATO er det militære, det er det militære ben. Ja. Meget også drevet af det her spørgsmål omkring USA, det er jeg helt overbevist om, mens EU er det økonomiske ben. Og man kan sige, jeg tror faktisk, der er en hel del, hvis man spurgte dem og gik ned og sagde til dem, jamen altså, hvorfor vil du ikke afskaffe et forbehold? Jamen, så vil de højst sandsynligt sige, jamen jeg, har, jeg, jeg, er, jo, jeg er jo godt dækket af at NATO. Jeg har, sagt, ja. Ja, jeg har sagt ja tak til EU-medlemskab, jeg har sagt ja tak til NATO-medlemskab, hvorfor skal jeg så afskaffe forbeholdet? Jeg synes sådan set bare, at EU skal koncentrere sig om det, som EU er bedst til, med indre marked, økonomi og handel osv., og, og så har vi NATO til at beskytte os det er jo meget sjovt, Jesper, fordi jeg tænker noget af det eneste jeg kan umiddelbart se nu her kampagnemæssigt, der kunne rykke ved det der, ikke? og der er jo flere andre ting, der bliver målt mål på det, og det, det, det må man jo antage, at for man jo i socialt sigt. Sigt, som, som er leder, i det her, fordi det er regeringsmagten, ikke? Men, men noget af det jeg kunne se rykke, det kunne være det her med, hvad nu hvis Donald Trump kommer tilbage, hvad nu hvis Forsvarsalliancen ikke kan bære længere skal Danmark så stå alene, fordi man ikke er sammen med andre i EU lande Altså, det, jeg vil tænke, der var noget at arbejde med der, for det virker lidt som om, at man, man et eller andet sted Hænger det hele op på den krog, der hedder USA, og ja. egentlig har det rimelig godt ja. der. Vi ja. er meget enig i. Altså, men, jeg tror også, men jeg tror bare også, at det er vigtigt, at for politikerne og dem, som skal føre ja-kampagnen, altså ja, vi vil gerne afskære forbeholdet, øh, at de skal være meget skarpe på at finde lige præcis det, der er, Altså energierne ind i, hvorfor er det, vi skal være med i det der EU-forsvar? De altså, og det har, jo, det har jo egentlig været, været ja kampagnernes svaghed i rigtig mange EU-afstemninger. Det er, at de har ikke kunnet, emotionelt har de ikke kunnet finde den vej ind til vælgerne, som hedder, ja, det giver faktisk rigtig god mening. Og man, man tager en chance. Når man, når man sidder med regeringsmagten, når man er statsminister og man har et valg omkring EU, så faller det også tilbage på en, hvis man ikke vinder valget, eller hvad man kan sige, for, for det igennem, man, man håber. Okay. Der er, altså det, er, det kan godt være med til at slide på en eller anden måde, så det er jo ikke helt bare uden risici. Hvad var det... Jamen, jeg jeg det var... tror, det, det, det var ikke Vågns lykketoft der havde fået det på det, men jeg kan da huske, han sagde det, da han, da han stoppede som, som, som formand for formøjtforskavtid efter 2005 nederlaget i folketingsfaldet. Altså, sejren uh, har mange fædre, mens uh, nederlaget ja, er ja. det, det ja. Ja, de ja, Det er Kennedy, ikke? Ja, præcis. Ja. Godt, Jesper, jeg tænker, så nu har vi ligesom taget en status på den nuværende mm. situation. Vi er rimelig enige om, at mange ting kan ændre sig hen ad vejen, fordi det her sådan, det er, at der sker mange ting for tiden. Men der er jo faktisk også noget, som kan have konsekvenser på den lange bane. Det tænker jeg egentlig, at vi skal grave lidt, længere, lidt dybere ned i her efter en kort pause. Skal vi gøre det? Jo. Godt, Jesper. Altså, vi har kigget lidt på, sådan, hvordan ser det ud nu og her, men du og jeg er også rimelig enige om... som analytikere, at alle sådan nogle ting, som der sker nu her, også har en langsigtet konsekvens, som kan være sværere at forudse i bevares, men måske alligevel ikke helt. Man kan i hvert fald godt riste nogle ting op, som kunne være scenarier ja. på sigt. Og det kan vi gøre lige om lidt. Det første er, at der er faktisk et tal, vi har gemt, fordi jeg alligevel spørger om det nu. Mm. Det er det sidste tal du, eller det sidste spørgsmål, du har stillet, og det lyder, hvordan skal det danske forsvarsbudget se ud? Hmm? Ja. Lad mig høre, what are the findings? Jamen, det, er jo, det er jo drevet af det her, som jo også øh, har været i diskussionen i det her øh, nationale kompromis, som det er, er blevet talesat. Altså, skal vi bruge flere penge på forsvaret, eller skal vi, øh, skal vi ikke bruge flere penge? Og der, der, har, jeg, der har jeg valgt at lægge det andet sådan, altså, mener man, at Danmarks forsvarsbudget, de penge, vi bruger på militærets forsvar og NATO, enten skal øges, forblive på samme niveau som nu, eller mindskes? Og der har vi en, en resultater af, af, af vores måling her, som kom ind i, i, i morges. 42 procent af danskerne siger, at de skal øges. Så de er sådan set med på linjen. Så kan vi diskutere, hvor meget det skal øges, men det, det har vi ikke spurgt om. Vi, vi har bare sagt, om det skal øges. 52 procent siger, at forblive på samme niveau som nu. Og 6 procent siger, at det skal mindskes. Så vi har faktisk 58 procent af befolkningen, som, som siger status quo eller mindre. Status quo eller mindre. Vi har også en, en okay. Så vi har altså en regering der sætter et forsvarsforbehold derud som nu skal vi skal stemme om. Vi skal stemme om. Vi har også nu en aftale blandt partierne om at vi skal vi skal øge forsvarsudgifterne med 18 milliarder kroner mere. Ja, i 2033, ja. ja. og så skal vi ja, sådan. og vi har en befolkning som uheldigvis tilkendegiver din tal at de ikke er i med forsvarsforbeholdet og de egentlig ikke synes at forsvarsudgifterne skal øges. Ja, det er grundlæggende situationen, sådan rent målingsmæssigt lige nu. <laughs> det er jo en meget god ja. indikator, kan man sige. Det er jo ret godt signal for <laughs> det, det, vælgerne, så det, det, det, det <laughs> tror det, det, vi i hvert fald det, det, på. Jeg synes, det er fremragende trukket okay, op. Okay, så, så vi har umiddelbart nogle politiske partier, som synes lidt at være udsøgt med befolkningen. Det tænker jeg, det er, altså i den nuværende situation mm. i hvert fald, ikke? det er jo noget, der virkelig kræver, at man får argumenteret for, hvorfor man har brug for de ting, man har brug for, fordi det er lidt oppe af for tiden. Den aftale, der bliver indgået nu, omkring en ny sikkerhedspolitisk situation, mm. den er jo lidt udfordret af, at den offentlige politiode ikke er helt med. Ja, ja, så synes jeg jo, altså den, den, den er der er, jo, der er jo to sider, øh, hvad kalder man sådan, der, der er sådan to, to uh, kiler i det her. Ikke? Den første kile er jo den der, på den korte bane, der hedder, hvordan får vi overbevist et flertal af befolkningen, omkring, at vi skal øh, afskaffe retsforbehold. Mm. Der skal jo virkelig tænkes nu, i særdeleshed fra regeringens side, så sigt, hvordan argumenterer vi egentlig den hjem? Fordi der er jo tydeligvis ikke... Altså, det er ikke de fleste, der er overbevist om det. Alt andet lige. Det er den ene kile. Den anden kile er jo så... Altså, hvad er det for et signal, danskerne sender til politikerne lige nu, hvis de ikke, som politikerne mener, vi skal ligesom bare skal sige, nu skal Danmark også investere massivt i forsvar? Ja. Hvad er det så for et signal, de sender? Er det et spørgsmål omkring, at at danskerne bare sådan grundlæggende de skal, skal synke morgenkaffen hvad og så er det med på vognen eller er der noget grundlæggende som danskerne siger Bah, ja, og, ikke det, lige? og det synes jeg er interessant, fordi der er ingen tvivl om, at der nogle gange kan være øh, der kan være en modningsproces. Fra mm, at politikerne mm. starter nogle, nogle diskussioner omkring nogle emner, og til det synker ned i vælgerne, der kan vi ligesom se, at der er et træk der, som alt andet lige. Det kan tage noget tid, før det ligesom når ned i enden ikke? Ja. Det kunne man sige, det kunne være en effekt på den lange bane, men så er der lige præcis den anden ting. Det er det der 18 milliarder kroner ekstra. Mm. Fordi hvis der er noget, danskerne godt kan lide, så er det jo velfærd. Det dokumenterer Absolut. den ene måling efter den anden, har Absolut. gjort det i mange, mange år efterhånden. Så langt, så godt. Selv borgerlige vælgere er sådan set glade for velfærd, og har store forventninger til velfærd. Mm -hmm. Det, der sker, det er, at vi har en økonomi, som er overholdbar på sigt, og derved ja. var der jo faktisk noget rødrum til øh, velfærdsydelser på en eller anden måde. Det, man nu siger, det er, at vi edder sådan set det rødrum op, eller økonomien er overholdbar. Det tager vi sådan set til, til militæret, til forsvaret, og bruger pengene derpå. Og pludselig så ryger man jo ned hvor man før har kunnet måske give nogle gaver, for eksempel i, i forhold til diskussionen om pensionsalder mm -hmm. og den slags, så begynder man at stå i en situation, hvor det der ikke råd til mere, Ej. og så begynder man at have nogle afledte effekter på den måde, vi diskuterer velfærd i Danmark. Ja, Det tror jeg kommer til at være en direkte effekt, vi kommer til at mærke på nogle områder. Altså, vi har en pensionskommission, som kommer her, Øh, en rapport mm. her i starten af foråret her, øh, og i den så skal man ligesom diskutere, kan pensionsalderen stige for evigt? Ja. Eller skal man, skal man ligesom gøre det lidt anderledes, end det man aftalte velfærdsaftalen? Og det der umiddelbart har været rød til, kan man sige som udgangspunkt, er, at man måske ikke lod pensionsalderen stige for evigt. Mm. Det var det i hvert fald hypotet set rød til. Det er der jo pludselig ikke mere. Nej, nej. Fordi Den debat du, har været toxic ja, tidligere. Ja, fordi nu, altså, kan du, nu kan du så lige lægge det der med stigning i pensionsalderen eller ikke stigning i pensionsalderen. Det kan du så lægge op, og så ved siden af, så kan du så sige, at vi har jo nu kommittet os til, i hvert fald de partier, der er med i, i aftalen omkring øh, forsvar og, og sikkerhedspolitik. Vi har kommittet os til, frem mod 2033, der skal vi finde så mange milliarder, at vi i 2030 eller 2033, hvert år fra 2033, kan lægge 18 milliarder mere til forsvar." Ja. Det er jo den bundne opgave, ja. der er nu. Altså, hvis du bare kigger over de næste 10 år, er det forholdsvis mange milliarder. Det er jo vanvittigt mange milliarder. Ikke? Det vil sige, at der er jo ikke på samme måde råd til alle de her gaver til befolkningen, men der er stadig krav mm. blandt vælgerne om ja. gaver til dem. Ja. Og alle vælgere synes sådan set, at de leverer rigtig meget i dagligdagen, de får stress, de bliver nedslidtet, det er hårdt og alt muligt andet, de skal arbejde til sent. De har enormt mange forventninger til at de gerne vil have et nemmere liv, og den liv kommer sådan set igennem en eller anden form for velfærd, om det er pensionsydelser, om det er en alder, om det er børnehave, om folkeskole, ældrepleje, you name it. Hvad prokker sker der, hvis der ikke er råd til det? Ja. Måske. Så begynder de der sådan jo forskellige kløfter at komme op igen, og så pludselig så får vi nogle diskussioner. Altså, kan man stå til næste valg og ikke forholde sig til spørgsmål om pensionsalderen igen? Det er jo det så spørgsmålet. Altså, ja, jeg, svært, stedet, jeg, vil, jeg vil prøve på at sætte det endnu skarpe op og så sige, jamen, hvad, hvad er det hvad er det for en situation, øh, Pia Olsen, Dyr SF står i øh, til næste mm. valg? Øh, altså Der kan det jo godt komme til at klinge lidt hul, at siger det, at man på den ene side egentlig fortsætter sporet med minimumsnummeringer og tusind flere sygeplejersker og, og pædagoger i børnehaver og sådan noget, og så samtidig også skal give penge i forsvarsforlig, hvor du giver allerede fra nu af jo nærmest forholdsvis mange milliarder ud. Det er jo en totalt altså, ny hvordan balancerer ja. du det? Ja. Og kan du så leve med en situation... Og det, det, altså, det her er jo en diskussion for alle partier, det er en diskussion for regeringen, det er en diskussion for samfundet som helhed. Kan du så leve med, at du så bare trækker på kassekreditten? Mm. Fordi så introducerer du lige pludselig noget, som vi jo ikke har haft i et, et godt stykke tid dansk politik, så får du så hele den der altså økonomiske dimension, mm. altså med statsunderskuddet og hvordan vi får det hele til at gå op og sådan noget. Den får du lige pludselig introduceret med sådan noget økonomisk ansvarlighed og sådan noget. Der, det er jo gået ja, så ja. godt, så det har vi helt ja, ja. gennem at diskutere. ja. Men det er fuldstændig enig. Og det er jo derfor, at situationen i dansk ja. politik er så markant anderledes før 24. Mm -hmm. februar til efter 24. februar. Jeg er fuldstændig enig. Jesper, jeg har to, to områder, som jeg gerne vil høre dig om. Mm -hmm. Det er to områder, jeg har spekuleret på, hvor jeg tror, der kan der kan være nogle konsekvenser mm -hmm. på sigt. At det her det kan, det kan simpelthen afføde et eller andet, som kan påvirke vælgerne i sådan en dansk domestic kontekst, ja. hvis man kan sige det. Ikke? Den første er energiforsyning. Mm. Altså, hvis der er noget, du og jeg har forholdt os til igennem lang tid, så er det i hvert fald vælgernes syn på det grønne. Og det grønne stak jo helt af til sidst. Ikke? Fordi at vælgerne havde kæmpe forventninger om, at den grønne omstilling bare var på turbo. Ja. Og det så vi også ved øh, det sidste kommunalvalg, hvor vi både begge to jo sådan set blev overrasket over mm. ved kommunalvalget, kommunalvalg, hvor fremtrædende... Det var ja, Jeg er ja, Præcis ja, ja. ikke for det der kommunalvalg. Det er sjældent, man, man ser sådan nogle mm. værdipolitiske mm. som slå sig hårdt igennem med sådan nogle valg. Nu står vi i en situation, hvor det måske i virkeligheden drejer sig om, hvordan får vi overhovedet energi? Vi ja. kan betale. Ja. Ja. Så Det, jeg har funderet derover det er i virkeligheden, om den grønne dagsorden vil gå fra at være, hvad kan man sige, rigtig mange danskers øh, top tre et eller andet sted issue, til i virkeligheden at være en mere et særligt segment der mm. går op i det. Mm. Fordi her for Danmark vil sådan set mere ret sig imod, hvad er priserne på, på mm. benzin, hvad er priserne på energi derhjemme, hvad er priserne på den eller den tredje fjerde. frem for øh, det grønne som være lige med en meget omkostningstung øh, virkelighed eller ja. eller den ja. Hvad tænker du om det? Jeg tror jeg tror vi står ved en skillevej i forhold til øh, til det grønne. Øh, forstået på den måde, at man kunne sagtens forestille sig en situation, hvor øh, altså drevet af øh, perspektiv, drevet af øh, faktuelle behov, drevet af øh, omstændighederne øh, rundt mm. omkring os, at der er vi simpelthen nødt til at øh, på mange stræk forlade det grønne, og den grønne omstilling for et stykke tid i hvert fald, og så simpelthen fokusere på, altså jeg ser det meget sådan lidt med udgangspunkt i Maslows behovspyramide, forstået på den måde, at Æh, lige nu er vi jo bevæget os som, som nation, er vi jo bevæget os nedad i pyramiden. Altså, vi har nogle mere basale sikkerhedsproblematikker, øh, øh, som vi ja. skal have løst, før vi ligesom kan begynde at tænke på, at vi skal også redde verden, eller vi skal også redde med klimaet og ja. miljøet osv. Du forstår, hvad jeg mener. Ja. Men på den anden side, det kunne godt tilsige, at den grønne omstilling, som ja. bliver skudt lidt i baggrunden. På den anden side, så vil jeg også synes, at, at det andet spor er sådan set, måske er rent, at det her faktisk også muligheden for den grønne dagsorden. Fordi hvis du rent faktisk kan sige, jamen hør nu her, ud fra den sikkerhedspolitiske situation, så har vi en, en energiproblematik, men kan den rent faktisk løses grønt? Så har du jo lige pludselig formået at koble den grønne dagsorden til noget, som måske er i hvert fald i mange vælgers optik, meget mere sådan jordbunden og realpolitisk. Og det kunne jeg sagtens se på den lange bane. Altså ja, rigtig, men rigtig problemet er, at det ikke går hurtigt nok. Nej, ja, fordi hvis der er noget, folk reagerer mod, så er det jo priser. Altså inflation for pokker, ikke? det vælter amerikanske ja, ja. præsidenter, og selvfølgelig har vi måske en lidt større tolerance her i Europa, fordi vi har også meget velfærd den slags, som ligesom er gratis udelser. Men, men, men, men det, at priserne stiger, det vil jo ramme nogle af de grupper, som i dag er ved at være lidt positive over for klimaet, mm. men det har ikke ligget naturligt til dem historisk. Ja, det er også det, jeg siger, at vi står siger Ja. Og, det, og det, er derfor, det er derfor, at man kan sige, altså, politikerne skal tænke sig vældig, vældig godt om, men man kan også sige, at alle dem rundt omkring det, det politiske, som egentlig ønsker øh, en grøn vej, den grønne omstilling, så de skal virkelig også tænke sig om i forhold til, hvordan for de bragte det grønne rigtigt ind i den her diskussion. Ja. Fordi jeg tror, øh, altså, jeg, jeg tror virkelig, vi står i en situation, hvor, hvor vi jo i, i mange stræk har en, en, en, en, et perspektiv fra rigtig mange vælgere, der hedder, at, at i sidste ende så vil sikkerhedspolitiske overvejelser trumfe klimaovervejelser. Ja. I hvert fald på den kort bane. Det tror jeg også. Ja, ja, okay, min prediction her, min forudsigelse det hedder det, den er, at... Ej. Jeg tager chancen, ikke? fordi vi, vi ved jo ikke noget. Med, altså fordi der er så mange ting, der, der er omskiftet for tiden. Men jeg tror godt i løbet af den næste halve års tid, at der, hvor vi kan se, at klimadagsordenen eller den grønne omstilling er ved at bide sig fast hos nogle af de grupper, hvor det kommer lidt senere. Typiske folk, der har øh, ikke så lange uddannelser som, som andre grupper. Ikke? Der tror jeg, at man kan se, at tilslutningen eller forventningen til det grønne, eller hvad man siger at opbakningen til det grønne faktisk godt kan stavnere eller direkte falde, mm. fordi man føler, at nu drejer det sig bare om, at vi får energi til priser, vi kan betale. Ja, selvfølgelig. Der synes jeg, det er vigtigt at huske på, at et eller andet sted, så kan man så sige, jo, vi bestemmer jo, om vi lukker for modtagelsen. Men sandheden er, at Putin kan jo også vælge bare at lukke for, at han sender noget gas sted. Jeg ved godt, ja. at han taber nogle indtægter, men det kan han jo. Ja. Så vi står jo også i en situation, hvor, hvor hvis vi skal have kontrollen tilbage, så er vi jo nødt til i en eller anden grad at gøre os uafhængige af noget energikilder, der kommer udefra, i hvert fald når vi snakker Rusland. Ikke? Ja, godt. Det var den første ting. Den anden ting, og det, nu snakker vi om, hvad, hvad er ligesom, ja, ja, ja, ja. hvad, hvad effekten af det, der sker i Ukraine på dansk ja. indrigspolitiske ja. diskussioner. Ja. Ikke? Så, så klima, miljø, den grønne omstilling kan godt komme til at betale en pris for det her. Ja. Mm. Godt. Nummer to ting, udlændingsdagsordenen. Ja. Den er jo faktisk næsten lidt død for tiden. Ikke? Jo, jo. Jeg ved ikke, man, man, kan, man kan være helt død. Man kan i hvert fald ikke være halvt gravid, men halvt, altså, den, der er ikke meget af den derude, vel? Nej. Okay. Kunne den komme tilbage? Ja, det er... De, ja. Okay, skal jeg, skal jeg tage dig igennem min, min tankesæt, ja. Ja, min analyse? Ja. Ganske kort. Ja. I 2011, der var du og jeg øh, kollegaer på Christiansborg. Mm. Man kunne tydeligt se i tallene, at vælgerne ikke sønderligt gik op i udenrigspolitik. Mm. Det er det, de det i rigtig, rigtig mange år, men de gjorde det ikke i 2011. Der var det sådan velfærdspolitik. Mm. Så har vi jo nogle voldsomme øh, flygtningestrømninger for Syrien, Nej. meget, meget voldsomt, en enorm opbakning hos danskerne, der bliver samlet penge sammen, alt det vi sådan set også ser i den aktuelle situation. Så kommer vi op ved, ved, ved valget i 2015, og der kan vi så se, at det emne, som, som rykker allermest, det er sådan set udlændinge mm. og flygtninge. Mm. Der sker, der sker simpelthen noget på rejsen, og det, man kan se, der er interessant, det er, at det ikke bare de traditionelle grupper, der har været kritiske over for udlændinge, som flytter sig på det her sådan, område, det er sådan set også grupper som personer med lang videregående uddannelse, mm. der jo altid har været meget sådan relativt set meget, meget positivt i hvert fald over for, for, for udlændinge, de flytter sig også markant til højre på dagsordenen. Altså det her med, at man pludselig får mange syrere op. Nu er jeg bare lige inde på Danmarks Statistik for at trække. I 2019, der var talt 1843 syrere. så kommer vi til 13 hvor de kommer op på motorvejen, mm -hmm. så er det 4.031, og så her 1. januar ikke, for, for, for to måneder siden, mm -hmm. så var tallet op på 35.094 syrere. Og pludselig det, at antallet kommer op, og virkeligheden kommer ind, så sker der altså noget af det, der starter med at være sådan en form for forståelse, mm -hmm. øh, en, en, en, en forarvelse, en, en, en frygt på, på disse menneskers vegne, går hen sådan set pludselig og bliver et eller andet, som kan vi bære det her på sigt. Ja. Og selvfølgelig er der forskel på Syrien og øh, folk fra Østeuropa, kulturelt, det ser vi også allerede i debatten, af nogen anfører, mm -hmm. men pointen er bare det her med chok-tilstanden nu, når den normaliseres, så opstår der nye flanker, hvor lige pludselig, hvor mange mennesker kan man tage imod? Ja, selvfølgelig og man kunne sagtens få måske 40.000 eller 50.000 ukrainere, mm. vil det så at stedkomme nogle debatter omkring Østeuropæer i, i, i Danmark, og derved hele udlændingdebatten, der på en eller anden måde får noget ny energi. Forstår du, Mene? Ja, jeg må, især det hvis du kobler det med, at du har et, et, øh, en økonomi, der vinder, hvis du har ja. et arbejdsmarked, der vinder, ja. altså hvis du har de der sådan grundlæggende strukturer, der lige pludselig bliver anderledes, end, end det, vi har været vant til over de ja. sidste 3-4-5-6 år, så kunne man jo godt forestille sig det. Jeg tror bare, at det bliver med et... Det er jo sådan meget, meget interessant, fordi vi, vi startede jo egentlig den der udlændingsdiskussion tilbage i, i, i sidste år, med det her med mangel på arbejdskraft, og det her med ligesom at definere, at en, en udlænding af en udlænding er en international arbejdstag, mm. øh, Altså, der er forskel på udlænding. Yeah. Øh, og, og det synes jeg jo egentlig, at det, det taler mange politikere jo også allerede om, der, der er forskel på udlænding. Øh, og der er meget... Der er jo noget nationalitet i det, der er noget etnicitet, der er noget øh, Europa. Sociodemografisk. Alt muligt. Altså, og man kan sige, jeg tror lige nu er der vel en situation, hvor langt de fleste danskere vil have en holdning, der hed, jamen øh, vi skal hjælpe så meget som overhovedet muligt, når det handler om Ukraine. Øh, vi kan, øh, jeg vil lige sige, vi kan sagtens, hvad skal man sige, og få øh, rigtig mange, men jeg tror du har fuldstændig ret i at på et eller andet tidspunkt så, så, så, så kommer vi jo i en situation hvor også når det gælder ukrainer øh, så, så, så betyder antallet noget ja, det tror jeg du har ret i og så, og så kunne man godt se så kommer man sange se en en en tage meget mere fart men måske ikke som sådan en altså jo ikke som sådan en en, en, en, en, en kulturelt boret diskussion men mere et spørgsmål om hvordan altså og hvordan, hvordan klarer Danmark sig så, så bedst igennem selv? Det er lidt afligt af den ja, ja, forsvarsdiskussion. Ja, præcis. Også, altså, der har jo været meget diskussioner omkring også, hvilke kulturer, der kommer til at sådan noget. Men, men der er jo mange måder at, at angribe dem på. Det er jo klart, at altså, for eksempel hele Østudvidelsen øh, ja. har jo haft enormt stor effekt på den måde, som englænderne har diskuteret forholdet til EU på, ikke? Okay. Øh, og man kan sige, at nu står måske, at Georgien har, har, har ansøgt om medlemskab, øh, Republikken Moldova, kommer de ind? Kommer der flere? Altså, hvilke afledte effekter er der lige pludselig, at man åbner op for, for, for en masse lande, og det, du også tager pludselig en masse flygtninge til Danmark? Nu er jeg godt jeg er lidt ude i den lange bane Nå, her, ikke? jeg altså, det, er bare for at sige, det er jo interessant. Jeg har gået og tænkt meget i på, Jesper, det her med, at vi så, at for første gang i lang tid, hvor diskussionen faktisk stod omkring udlænding, og så sker der noget efter 13. Der sker noget efter, at vi alle sammen går i chok over at se de der sådan meget voldsomme billeder, at børn, der også går på motorveje hele mm. nede, fra Mellemøsten og hele vejen op til Danmark og videre til Sverige og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig så kommer dagligdagen, og så er der bare nogle andre konflikter i det. Men det, der, det, det, som jeg synes, der bliver vanvittigt interessant, det bliver at følge, om det rent faktisk er, er det danskerne, altså er det vælgerne, der får lov til at definere, altså der tager definitionsraten på, om spørgsmålet omkring en stor tilstrømning af ukrainske flytninger rent faktisk er en udlændingeproblematik eller ej. Eller er det politikerne, der mm. tager definitionsraten til, om det er et problem eller ej. Det synes jeg bliver vanvittigt interessant. Det, det gør det også. Det er også i den optik, jeg sådan set læser det ind til. Indtil videre, så er vi jo oppe på 14 parti. Jeg tror moderaterne er blevet opstillet også ind foran nu, ikke? Jo, de har i hvert fald stemmer nok eller ja, stemmer nok til det, ikke? Underskrifter hedder yes. nok til det. Det er, det er også vist sandsynlighed for, at vi får et, et 15 opstillingsberettet parti, og så er vi altså henne ved rekorden ja, i 87. På, ikke? Har vi hørt. Ja. Det vil sige, at det kunne godt være tre partier, som sådan set egentlig Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og måske en eller anden form for nogen fra Dansk Folkeparti, der laver et nyt parti, måske måske ikke med Inger hvad hvem ja. ved, som alle tre går til valg på en, en, en form for bes, altså beskyttet Danmark-agtig ja, ja, ja. tilgang. Er her, ja. Præcis, herunder også, at, at udlændinge og, og udlandske kulturer kan være et problem, i hvert fald for stort antal. Og hvis man ligesom skal finde de der sådan konfliktpunkter, så, så, så vil man jo gå ned i det, der er. Det er klart, når der er feltet blandt mm. tre forskellige partier, jamen, så kan den debat jo godt tage til fordi man ligesom leder okay. efter at piske noget okay. op i forhold til vælgerne. Ikke? Fordi der, der er jo nogle vælger, der ud til det der. Der er jo nogen, der efterspørger noget af det her. Det skal vi huske. Det kan godt være, at diskussionen altså, i overfladen ikke fylder så meget mere, men der er jo en rimelig solidt vælgergrundlag af alligevel, eller i hvert fald segmenter, som, som stadig går meget, meget op i det her. Ja, ja, der tror jeg, der tror jeg også, det kommer til at afhænge meget af, hvordan de forskellige partier så turnerer. Det altså fordi, sige, det er jo også lidt tilbage til det der med diskussionen omkring forsvarsborgbeholdet, som, som vi har, altså det som vi jo egentlig kredser rundt om, det, det, der, det er det det sådan den der klassiske disciplin i i, i i politisk kommunikation, der hedder priming og framing. Ikke? Altså mm. lige nu vi vil nu, nu tager jeg bare dig med ind. Det skal bare Lige nu vil vi to jo ligesom tænke, vi står ved og tænker i dagshunde primingen af afstemningen omkring forsvarsforbeholdet, den mangler noget. Altså, den, den, der mangler ja. ligesom at blive altså, den der brændende platform for hvorfor, hvordan for overbeviser vi danskerne om, at det her er det helt rigtige. Ja. Det vil være priming. ikke? Så kommer, kommer framing. Det samme handler jo lidt omkring øh, helt spørgsmål omkring øh, Ukraine og, og så osv. og udviklingsspørgsmål. Det handler jo meget omkring, hvad er det for en priming, der bliver lavet i forhold til den situation, der er nu, og den situation, som vi går ind i. Lige nu, lige nu læser jeg meget danskerne som værende et spørgsmål omkring, at vi skal hjælpe. Ubedinget. Og så er det jo spørgsmål ja. om, fra politisk hold er det jo spørgsmålet om at, at, at, at få og have fornemmelsen af, var det ved? Fordi at sådan er det så tydeligvis. Eller er der et eller andet, øh, altså er der et eller andet tipping point på det der? Mm -hmm. Fordi så vil jeg give dig fuldstændig ret i, så ligger der jo en åben bane faktisk, både når vi snakker forsvarsforbeholdsafstemning, men det er også mm -hmm. grullende over i noget perspektiv for, for eksempel Dansk Folkeparti, og for eksempel Nye Borgerlige, og for eksempel et nyt Øh, parti i, i, i den del af, af den politiske verden. Fuldstændig enig, at jeg skal sige sådan her, det er ikke, fordi det er en-til-en sammenligning med 2013 nej, nej, nej, nej, nej, nej. og valget efterfølgende i 2015, men der var nogle ekstrem interessante findings i 15 på baggrund af også af nogle af de her flygtningestrømme i 2013, som har gjort, at jeg er gået tænkt over at om, altså, er det også effekten på ja, sigt, at man kan ja, ændre ja. nogle ting, fordi lige pludselig kommer der en, en, en dagligdag. Ikke? Jo, og det, som jeg synes der er interessant, det er jo, at begge dele kommer jo Altså meget til at udfordre regeringen og Socialdemokratiet, kommer til at udfordre konservativ mm. på deres tilslutning, kommer til at udfordre Venstre på deres tilslutning. Altså så der kommer også til, at vi kan måske stå i en situation, hvor der virkelig kommer nogle kløfter og nogle træk ja, i vælgerne frem mod den næste flygtingsvølge. <høk> Præcis. Og hvor skal flygtningelejre lækre, og så lige pludselig kan der være, lidt en eller anden tredje. Godt, Jesper, så, så vi ser både noget, der kan være noget i forhold til klima, miljø og energi. Det, eller det hører jeg lidt sådan, vi vi, vi, vi vi kunne godt se, at der er et eller andet, der måske... Nå, det er også fordi, at et eller andet sted, så synes jeg også, at vi ikke får vendt tilbage til klima og, og grøn omstilling osv. Men det, der jo er anderledes, hvis, hvis, man, hvis man kan sige det på den måde, det er jo, altså klima og, og, og behovet for grøn omstilling og sådan noget, det forsvinder jo ikke. Nej. Altså, du kan, når, man, når man forstår mig ret? Ja. Du kan lukke grænsen, for, for nogen, der gerne vil til Danmark. Ja. Så kan du sige, at det er fint nok, det er ikke vores problem, så kan vi diskutere om det er moralske og for forkasteligt eller sådan noget, men du kan lukke grænsen. Det kan du jo ikke med klima og grøn omstilling. Sort røg må ikke komme nej, altså, <laughs> Så du kan sige, at det bliver interessant at se, hvordan du håndterer, at du rent faktisk har en dagsorden, som du er nødt til at forholde dig til på en eller anden måde. Ja, hvis folk oplever ja, det. Er det. det er jo det. Det kan være, at folk ikke oplever det mere. Åh, oh, Jesper, vi kommer til at diskutere det her meget. Godt, så vi har klimamiljø, og vi har også lidt omkring det her sådan udlændingsspørgsmål, der måske virkelig kan få en, lidt en anførselstegn en, en laver sådan her yeah, school, yeah, yeah. en En revival mm -hmm. øh, igen på en eller anden mm -hmm. måde. Kunne være i hvert fald en learning fra 15-valget. Mm -hmm. Ja, og ja, så bliver det jo en kamp om øh, offentlige udgifter. Ja, Kæmpe kamp. det tror jeg nemlig også. Og den kommer måske til i virkeligheden at være den mest afgørende frem til næste valg. Det er spørgsmålet om... Hvad kan vi love danskerne af velfærdsforbedringer? Fordi det kan vi se, det er da kraftigt efterspørgsel efter. Ja, ja, og så er der en situation, hvor en sikkerhedspolitisk situation rent faktisk fører til et fordelingspolitisk valg. Lige præcis. Ja. Godt. Det kommer vi selvfølgelig meget, meget mere op på. Fremadrettet Jesper, jeg glæder mig til mange gode samtaler i hvert fald. I lige måde. Og, og indtil da, så er I jo meget velkommen til at følge os på øh, vores Twitter-profil Posterpod, Posterpod, og komme med eventuelle forslag og, og indspark til, hvad vi skal tage op i programmet. Og hvis du i det hele taget kan lide programmet, så må du meget gerne dele det. Tak fordi du lyttede til Booster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Klaus Larsen.